الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الكلام وما یا یټألف منه ده ده؟ ده ده؟ ده؟ دا د توډی کليګلی در طابل کلام دی باپ کیدر تا, تا... د کلام تعریف کوي چې کلام څه ته او اقسام د کلمې درته ذکر کوي چې کلمہ څه ته وایي د هغه اقسام سه دي او دارنګي د دا هر یو قسم علامات در ذکر کړي صحیح دا د کلام باندې زکه شروع وکا ا د علم نه هو موجود ا کته نه چاته پوسوکو چې د دې علم موضوعه د لګره تجوید موضوعه کلمات قرانيه نو دا رنګ د علمي نحوي موضوع مطلب دا د علمي نحو د صد لپاره ايجاحت شوی جوړه شوی د کلمي او د کلام لپاره د صد لپاره کلمه یو ټکی ته وای کلمه د جلای لا اله <سؤال> الا الله محمد رسول اه کلمه یو ټکی ته وای ته وای ته کوم نه شي کمزاسه ټکی ټکی هو الله احد قل تکه الله تکه احد تکه ده اه وېdataTable ته پټه کوک ها ها ها جی جی نو ګورا یو ټکی تاسو وای کلمه وای اوdataTable چې راځه بشي خبره ته جوړ شي ته جمله وای ته کلام وای پوسو نو د کلام خبره زک ځکر کوي چې د علم نحوه موضوع څه شهدا او کلام ان الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع ان الكلام بشك كلام عندنا زموند نحویان په نسبت ویل کی فلتستمع وقرتونسه كلام کې سلور خبري دی چې لفظي مرکب مرکب بای مفید فائدای بکی قد وضع او جوړ کړي شوی بای عربو به جوړ کړي نه نه چې جوړ کړي شوی نی خیال کورسته تاور نه خراب نه هاجی هاجی هاجی یو ګور کلام له په اعتبار د لغت سره نو اعتبار د لغت سره کلام څه ته ویل کې چې بس, بس. خو لین سروزی او څه فائدې بکی یا د خو لین نه او بل شی خو فائدې بکی لګاته زړیداج کې او زده خبر نه ده مخلي نه دراوته خدته په پوي شو چې ماتوي چې چبشه یو کلام ده نه حیانو ده نو کلام ده نه حیانو بس ته ویلې کې چې څو خبرې پکې چې ته په نهوګه دا کلام ده نو الوب کلام چې سلور خبرې پکې نو موږ باغې ته کلام وای یو څه کوي یو خبره ساده لفظ بای څه لفظ بائی لفظ مطلب داده دخلین بروزی دویم داده مراکب بائی مراکب سے طویلے کی دویم داده مراکب سے کی بائی سمدلاب دا څه ونی تش یو ټکی به یغی کلام نه ویل کېږي لکه زو استاد خبره کوم زو تا ته هم چې اې کلام نه ولي ولي مرکب نه مرکب څه ته ویل کېږي ترکیب یو بل سره یوشه جوړ ته نو مطلب ډېر ټکی راځي ماشي نو د اغه یو جمله جوړ شي الا ورته کلام و مرکب بینور ټکی ورځای سم مقصد ما تو غورا تو کتاب الله موجود د الله کتاب موجود دا اس کلام شو خلی کتاب یو ټکه شو کې شو الله بلټکه موجودن, موجودن, موجودن, موجودن نو مرکب شو غنا کلام د سو خبرو نه جوړ شو د دریو نه نو کلام کې به یو خبردایي چخلي نه بروز دویم داده چې مرکب په مرکب وشوي غنا یعني د غاڼو کلیمونو به جوړي کنو کلیمونو جوړیږي ته کلام دا به تفصیل به هر او ترازی ز کوشش کوم چې ګران ټکه نو چې تاسو باندې ګران دي چېfavori دا آسان آسان ټکی ماته ګران دي چې په هر ټکی باندې طالب پوهه طالبان چې پک بوینو بیا خبره آسانې ډېر مفيد کلام mesti faideba ورکي زوست تا وې ته غبل راز غبل راز ته کلام نشم تپوشی با دیمانا بانا نیو فائده در کا در کا در کا در کا در کا در در علگا مثال در کم زکر تا باربائی باندر خب ہوئیگی زکر جنب ہوئیگی عربائی کی ارحمک اللہ اے زو سر بائی کی وان عبداللہ عبد الله عبد الله سچ لکه اگر چې عبد الله الله شو خفای ورکا دا چې کله هم چې عبد الله يصلي عبد الله منسکي عبد الله قائم عبد الله نائم او دده عبد شو کنه نو مفيد شو کنه شو کلام کې به اوله خبره سي خلینا بروزی لفظ بیدویم مرکب بیدریم فائدہ باور کای اوصلورم د عربی ولا خلق وبس کړي ایجاد کړي وای اهلی عرب او لسان به ایجاد کړي اوس کته متا وه په انګلیسي یو لفظو به یاده بارسی وي او قمت د وی شامه دا په کلام د عربی کې د ترکیب او قاعده برابر کده څه خبره یا پښتو کې هه چې ته ماده پښتو کې وې ته عبد الله منزکی نشابه عبد الله کې مبتدا کم او خبر کم دی او فلان دا خبري رشتہ دی اعربو بوضاحت کړئ دا لفظ واز اكيد مطلب دا, دا عرب او بيجاد کړي د دې لفظ د پاره به معنا موجوده څه به موجوده بعض الفاظ د زی دغه معنا نې کوي لکه پورته کوم ګڼ الفاظ د شي معنا نيشتل لکه ته لکه ازکن او ټای موټای بهو خرو څه شي خرو نو رټای کوو بهو خرې کوم ټای به سنځو خرې اموټای څه نيشتل معنا نيشتل کبوی نشوی یا اکیم زپتا لوچ راشه مړه کوشټه مشتبدل جوړه کوو ټیک وشې اکین ته دا مشتبل اسې شي دله الفاظ وایي وځي ګنا او چې معنی موجود ده په عربیږي یو ټکه د مثالن اکالا اکله معنی ده هغه خوراک اکل خوراک ته وایي زید نو د زید معنا شته زید چا ته وای دا چا چی نه نه هغه ته که تاوی دېزه فرشه چه نو د دېز معنا نشته پوسه کنه نو اوس ګوره ته په شیر باندې خپل طریقې سره پوسو ګوڅه ته فکر یېاله ها الکا سلوره خبره مې سوکړه عربه بوازکړې معنا دا دا چې د دیله بس د بارب معنا موجوده وی وضع کې دل مطلب دا عربو به جوړ کړي وضع وضع, وضع, وضع کې حدود توې کنا بنا عربو به له ألفا زیخي دابه ایجاد کړې جوړ کړي به ان کلاما عندنا فل <سؤال> تستمع بشک کلام زمونگد نحویان و بنیز فل تستمع <سؤال> وگور تکیده چستوی لفظ مرکب مفید قد وضع لفظ بای مرکب بای مفید بای قد وضع ووزع و وزع کڑشه بای عرب بای ایجاد کرد یعنی یقید با معنا معنی وی خجیدہ کلام شو آو او ز دینه په بدی بل شیر کې د دې کلام اقسام ذکر کړي ته کلام اقسام ذکر کړي او د کلام د کلام اجزا ذکر کړي انواع او اقسام د دې کلام یعنی اجزا د کلام اقسام نه مراد اجزا دی ای دا کلام دسته نه جوڑیگی دا کلام لکستا بدن ده کننو استاده دی بدن اجزا سی دی غوگونا دی پوزه استرگی لحسول نخفی دا ترستاره دی بدن اجزا دی کنه یره دا موبایل در دی اجزا ده دا شیشه ده دا کور ده دا بیٹری ده دا کلام ده پارا اجزا کم دی نو انواع نه مراد اجزا دی اجزاء د دې کلام جزونه د دې کلام الې هغه علیها چې په دې جزونه باندې یو بنه د کلام سکیږي جوړيږي اکم کم دي اسم و فعل ثم حرف معنا یو اسم ده بالفعل ده بالحرف ده هغه حرف چې د بار معناي حروف معانيه دي هلک یو حروف مباني تاسو پسې ویلې په تجوید کې عرب مبانی الف با ت مبانی دی بناست مبانی دین چ کم د کلمات جوړیږي بنا جوړی دوت عربی کې بناست وای ها واس سماؤ بناها وما بناها بناها الله جوړ کړ اسمان دا نو خبرمېز کوله اې د کوم شي نه چې دا کلام جو شوی یو بنا اسم دې پهل او حروف معانده یو حروف مبانده هغه د تجوید کار دې یو حروف معانده چې هر حرف په لق په لمانای اده نحوی کار دې درته براشي د هر حرف په لمانای تَگَتَزُوا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا بِشَكَل مُتَّقِينَ دپارَ کامیابی را بي دا إِنَّ بِشَكَل دا إِن حرف ته ان نظر د تأکید د بارد معنی سره تأکید مضبوطواله دته مضبوطواله معنی څنګه کې نو دا حروف چې معنی دا د نحوی سره تعلق ساتي نو شوی بوي بي الکد کم شینه چې کلام جوړیږي اساسې زونه دي ایسا لوره اده سیشن اده ا ده کلام تعریف د تاسو کوم کلام ستوي نتبه لفظ مرکب قد وضع او چې تاسو کلام جوړیږي د څه نه کلام سدي دري کم کم وایا اچو ولا اچو تاکو وایا ده وی دائی پس تول <سؤال> کلاسو نا دلازه کانٹرول کوم خوش چه پکی پس ایموارائی اب با اختیم ویوی چه کلاس دا که رئی آج کسانو اسکی اسم فیلو؟ باب باب تن په جنچه اسم څه ته وایي تلانه په جنچه فعل څه ته وایي تلانه په جنچه حرفه کوم رغه از چې کلام د څنګه جوړیږي اخصه زونه دي اسم فعل داسب دنیا کې کلام مشتا چې اگر ګریا اسم یا فعل یا حق علاوه بل سي ايه رب العالمین دا کلام شو حمدنا دی الله لره چې پالونکې د مخلوقات ته قلنا روۃ لفظ مرکب تے دے فائدہ در کا کنا او عرب دعو ٹک سک ہر ٹک پار معنی تے گلیشタル اجزائے الحمد الحرف حرف تاں علم حرف الحمد اسم دے ل اللہ کے لام حرف دے ل اللہ اللہی سا دے اسم دے ربی اسم دے العالمین اسم دے او گورا اسم او حروف و نسا جوڑ شل او کلام جوڑ نو چې کلام جوڑی گی نا یا با بکی سمی یا با پینی یا با حرفی این دے سیزو نا ونو پا ستوي له کې ائزم نو دا ائزم تعریف دا دی په لوغت کې په لوغت یو لغت یو استلال لغت دې توې لیکي چې د ټکی اصلي معنی وو او استلادي د ویلکیږي شي د ټکي اغه معناو کچې کم فن کې تلغي آی زمون کوم فنګ له کېایو په فنډه علمي نحوه کې له کېایو چې مونږ وايو اصطلاحي تعریف د مقصد بدایي د نحیانو په تاریف تعریف یعنی نحیانو په دا د ټکه دي ته وایي او چې مونږ وايو په نو د اهل <سؤال> لغت وله په نيز ده یعنی د ټکی اصلي معنا تاسو ماو اصلي معنا چې معلومه درته به دي معاجم ته تدیق پل <سؤال> کتابون <سؤال> ادیق قاموس دے سو حاح دے مقایس و لغا دے نو تبا اغیت زیت زیت زیت اسم پل لغت کسی توائی؟ چی پا خپل مصمبان دلالت <سؤال> کے لکستانوم دے ادنوم زیت زیت ایشون ایلی ده نحیانو میزال ده دنوم زید دا زید دلالت مانا خودنه دا زید پدی مسما بانی مسما چاہتا ہوئی دا کمشی تا چینون می خودلش لکه دا توپی او دا توپی دا جوسه مسما دا دا او دا و دا پوزه اسه دا مسما دا دا جسپیکر دا جوسه اسه مصمدا استاذو توپي د استاذ هندارک دي توپي تلاش اوس دي ته مصمماوي سويرته يني نوم يخودل شيوي دا اسم په مصمد دلالت کوي سمانا دا اسم مونتخود نه کوي چې مصمما مي اغه دلالت معنا څه خودنه مونږه دلالت تاسو پښتوه کې می استعمالو بیا راستا خبره به دلالت کېږي تاسو سبق نه وي دلالت معنی څه ده خودنه نه نه نه الک نو مادر لغت کې څه ته وایي چې بخپل مصمبانه خودنه و کی دلالت هر کوم چې تواخل هغه شی و درته ذهن تراش ته جزوست تاسو ته وایم چې پکه کې تو ډایرکت درته ذهن دصرالو لټ <lade, late, late, late>. کا امره هر دی ولونی هغه ب خپل مسما خود نه کوي تاسو هغه وشه وبراوړه تر وړه تاسو څنګه پتو لګی چې مازرته وبراوړه مازرته اسم نوم واغس <می> کو او دینوم دلالت په خپل مسماو کو تار نه سم بلغت کیسه تا وای خپل مسما دلالت نه کوي استلال د نحیانو کې اسم څه ته وایي چې خپل پورا معنا ورکې او دريو زمانو کې یو زماني سره تعلق نه ځانې سودی کمې کمې تیر شوه موجوده راروار تیرې کې توازې وایي موجوده ته حال وایي اوراتونو کې مستقبل وایي استقبال حال کونکی مستقبل کې به موږ ګور ها ها زماني نو اڅم ستو ويل کېل چې مانایشته کو زمانه پکې لقد دندم ده زيد د دې زيد ماناسه ده د بدن الګدی سره زماني سکار اے د دې نوم ده مثلا الكتاب تاته کتاب را کتاب په کتاب کې دا څه زمانه یا خو نو په نوم کې زمانه چې معنی ور د لريو زمانو نوی نوی ایسام پا لغت کسی تا وی چه دلالت کئی پا خپل مسمع پا استلا کسی تا وی چه خپل معنا ورکی معنا یوی بلی کلمی تا ضرورتی نیشتے یا اوزے خیدو تا معنا ورکورو که بلی کلمی تا ضرورتی نیشتا پا در او زمانوں کے او زمانی سر تعلو کا ایتا ایسام وی دو ایم دا فعل الگ ادا تا سو علت تو وی لیکي اے شیخ بلا معنا ورکی معنا ي خو سره تعلق هومي د فین مثال واور اے كتب الله لاغلبن انا ورسلي كتب الله لیکل کړي دي الله کړي دي او ته زمانه کې ها ها زمانه شوي زمانہ کې فیل کتابه څه ده زه کفیل معنی هم شم کتابه معنی د لیکل او زمانم پښته 13 شوي زمانہ ها ای سید خلون جهنمه داخيره وردانه به جهنم تا کلا پراتلون که زماناکی نوشاید خلون فیل <سفلسل> زکا <التى> مانای مشتا او زمانی سرے داعلو کم دے وینا شیب دی قالا لأقتلنک قابیل <سفل> حابیل دویلی زدی قتلون سا دیکھو اس پدی وقت کدی وی قتلون وینا شیب دی وینا شیب نمانائمстаў زمانم په پشتنودي د سوي فعل ورطوي لکی بل د حرف حرف داسي ا چې نه یې خپل معنای اداسی وای, وای؟ حرف معنا وی؟, وی خود دی معنا د فہم د بار بل کلمې ته د محتاج ده دا ځل مې چې دې معنا یعنی يعني هغه معنا چې فائدې نو حرف هغه چې نه معنی فائدې مڼه علامه به معنا فائدې ورګي چې بل سره یوځي شي او بدرېو زمانو کې یو زماني سره تعلق نه ني د څه پوښ د حرف مې د حرف مثال وره حقیقتا ده اې څومره مثال واره دو مثلا الکتاب سم ده معنا کتاب نو ته به پوښېږه نه خدا معنی سره تعلق نشته كتب الله لکل کړي دي الله نو معنا نشته او زمانه نشته اوس حرف را واخله انن ا حرف دې بشکه ان معنا څه ده نو معنا نشته خودي معنا څه ګټه ورکړه بېشکه ب... څه دا به علاوه دا معنا مونږه ګټه راغی چې دې سره بل ټکیو زی شي ان الله علیمن بهشکه الله په هغې نه معنا ورکوله کې بری کليمه ته سره محتاج دي او زمانو سره تعلق هم علاقه تاسو یې سم په لو حال خامو اول دازو دا ویش کلام څه ته وایي جلور خبري بیا مو دا کلام د سره جوړیږي د فیل فعل حرف نه او اسم فعل حرف مو په جندل نام او بل د جسم بل لغت کې څه ته وایي دلالت په مصماکه اسم په اصطلاح کې څه ته وایي چې خپل معنا ور کوي بل کلمې ته محتاج نه دي او دریو زمانو کې د ما سره تړاو کم نشته فعل څه ته وایي په معنا ور بل کلمې محتاج نه او دریو زمانو کې نه تړاو حرف تطوی چې بدريو زمانو کې یو زمانه سر تعلق mesti او معنا معنی ورکولې کېبلی کلمې ته محتاج دی لغوي تاریخونو ميدر د ریس د فعل او د حرف نک چې فعل بل وخت تحدثه وي څه حرف لغت کې طرف ته وې مه صاحب ورځ ها جی ها تاسو نه به دې پوهنه شو لګ لګ مو بزن ګلاژ سبب ان شاء الله دا چې دا اسم بمون څنګه پیژني تعریف مو یې دا فعل بسنګ پیژنو حرف موږ ته بسنګ بدلل کیدای چې دا اسم څنګه براده بدلل کیدای چې دا فعل څنګه بدلل کیدای چې دا حرف علامات به درته ذکر کوي بیا علاقه دا اسم دا علامات چې په دې کلام دا رمې کې دا سیمینو دا به اسم به اسی حرف صلی الله <سؤال> تعالی <سؤال> علی <سؤال> آخره رحمه